29. Ártatlanok. Az egy kutyának is kevés. Négy hónapja, hogy elugrottam otthonról fél órára, és azóta sem mentem haza. Szarügy. Nagyon szar, mert még mindig nem tudom, hogy mire számíthatok. Bizonytalanság. Mint eddig is. Ez a legrosszabb az egészben. Nem tudom, hogy egy ekkora balesetnek mekkora következménye lehet. És ahogy elnézem a magyar jogrendszert, gyakorlatilag bármi lehet. Kb. ha van rajtam sapka, akkor azért, ha nincs, akkor meg azért hosszabbíthatnak, ha akarnak, de ugyanezért ki is engedhetnek. És ugyanígy elítélhetnek, vagy felmenthetnek. Jogszolgáltatás versus igazságszolgáltatás. Nem tudom, van-e igazság. És van-e jog. Megdögleni tudom, hogy jogom van, ezt látom. Itt embercsempészetért vagy kábítószerért sokkal nagyobb büntetéseket adnak, mint emberölésért. Ez nonszensz. Vajon meddig akarnak még bent tartani? Ha a politika dönt, nem állok jól. Ha az igazság, akkor sokkal jobban. Nem tudom a választ, így inkább nem görcsölök ezen. Hiszek, bízok, reménykedem és imádkozom, Lekötöm magam mással, olvasok amennyit csak lehet. Egy hét alatt kivégzem Erik börni emberi játszmák című könyvét, elég érdekes és izgalmas a tranzakcióanalízis, a pszichológiai játék elmélet. Néhol magamra ismerek, például a Duzogó az izgága szerepében, bár szeretném azt hinni, hogy nincsenek játszmáim, és egyenes, nyílt, őszinte ember vagyok. Baromi nehéz, ha nem lehetetlen teljesen tudatosnak, spontánnak és intimnek lenni egyszerre. De hát színpad az egész világ, nem? Azért igyekszem. Csabira a rabló Pandór játszmában ismerek rá, és meg is vitatjuk a témát közösen. Kiderül, hogy nagyjából jól látom. Neki nem a haszorra van szüksége, sokkal inkább a játékizgalmára, mint gyerekkorában, amikor az apjával bújócskáztak. Ez az izgalom segít neki túlélni idebent. Eljátsza ezt a szerepet, hogy ő a kemény, sittes csávó, és igyekszik otthon érezni magát ebben a helyzetben. Feltalálja magát minden helyzetben, és örül, hogy zárka első, azaz zárka bizalmi lehet. <gül> Én egyáltalán nem versenyeztem bele. Tibi meg ráhagyta a zárka főnökségét, ami nagyjából abban nyilvánul meg, hogy nála van a tévé távirányító. Egyetlen egyszer láttam csak szomorúnak, amikor nem jött a fia látogatni, mert éjszaka bulizott. Az odabaszott neki egy pár órára, mert a fia a mindene. De ezt leszámítva tényleg olyan, mint akit most az hajt, hogy megmutathatja a cimboráinak, látjátok bazd meg, milyen kemény vagyok, ha én ezt a klubban egyszer elmesélem. Február 23 -a. Hazudnék, ha azt mondanám, nem reménykedtem, azért mégis egy kicsit tegnap, ugyanis a végzést még mindig nem kaptam meg. Így volt okom feltételezni, hogy valami rejtélyes oknál fogva ma sem fogom, és mivel lejárt a határidő és nincs döntés, kidobnak másodfokig. Így is feküdtem le. Járt az agyam, hát ha mégis csoda történik, vagy mulasztás, vagy szimpátia, vagy akármi. Bármi. Dobogott a szívem, forgolódtam. Hajnalban felriadtam, azt vártam, mikor nyitják ki ránk a zárka ajtaját, és visznek ki engem azonnal, ahogy bálintot hozták be két hete éjszaka. Reggel fáradtan nehezen kelek, és tovább reménykedek, elvégre huszonharmadika van, és még mindig nincs végzésem. Hát, ha rám mosolyog a szerencse. Aztán nyílik a tátika, papír, herceg, Anya neve született nyilvántartási száma, végzés. Meghosszabbítottak első fokon. Legalább hat oldalirat. Elmolvasom el, leszarom már, vagy edzés is reggeli után. Csak annyit látok kiemelve a közepén önálló sorban, hogy április 23. harmadika. Ennyi elég is. Sétán az egyik felügyelővel megvitatjuk a fű és az alkohol közötti különbséget. Kifejti, hogy az a baj a művészekkel, hogy kurva jó dolgokban már azt se tudják, mit csináljanak magukkal. Ő inkább megiszik egy-két üveg viszkit, de füvet soha nem szívna. Na ezen a ponton be is fejezem vele a bájcsevegést. Nem sakkozom galambokkal. Február 25 ike Majolcsival és az eljegyzéssel álmodtam, amit egy vidéki, kedves, hangulatos helyen tartottunk szűk körben, rokonokkal, családias hangulatban. Nem volt elég pohár, így a szemközti presszóból hoztam át öt vizes poharat, egymásba téve, de túl magas lett a torony és instabil. Az utcán már is elejtettem egyet a tetejéről. Ráadásul, mire átértem vele, kis kávés pohár lett a nagy vizes pohárból. Az összegyűlt vendégek már beszélgettek, ismerkedtek a teremben. Mindenki olcsira várt, aki még nem készült el, öltözködött. Volt egy olyan érzésem, hogy nagyon túl fogja tolni, és kb. a Vinzori herceg esküvőjéhez illő estéi ruhakölteményt veszi majd fel. Ezzel jelentősen túlöltözve ezt a vendégszereget és az egyszerű alkalmat. Szorongani kezdtem, dühös lettem, hogy miért kell ezt. Végül egy cikláment taft, nagy rakott szoknyás, óriási uszályos, deréktól felfelé szűk, testre feszülős, pazar estéjében jelent meg, teljesen nyitott hátrésszel, halcsontos fűzővel, kb. mint az oszkár gálán. Erre ébredtem, és nem voltam boldog. Nem tudom, miért nem. Pedig végtére is nagyon szép volt benne. Február 27-e. Hétvégén volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Az M5-ön ment egy dokumentumfilm, amely olyan borzalmakról szólt, melyekhez képest mi itt gyógyszanatóriumban vagyunk. Egy 14 éves kislányt hurcoltak el 1944-ben az oroszok a gulágra az utcáról. Elképzelhetetlen borzalmakon mentát, mire 53 ma Stálin halálakor megmenekült a börtönből. Ez azt jelenti, hogy kilenc évig volt a gulágon a 14 éves kislány, aki kurvára semmiről nem tehetett. Majd itthon is még plusz 15 évig megbélyegzetként kemény fizikai munkát végzett, mint áruló, mint a haza ellensége, mint bűnös hadifogoly egy azóta megbukott ideológia nevében. Az állam volt az, ami ezt a pokoli gyalázatot elkövette a propaganda segítségével. Az a kibaszott állam a gonosz, geci, elmebeteg ideológiájával és vezetésével. Akkor is a civilek mentették meg egymást. Csak egymástól remélhettek segítséget, oltalmat, kegyelmet, soha nem az állami erőszakszervezettől. Akárcsak most. Semmi nem változik. Reggel megint összeugrunk Csabival, amikor kiönti a meleg vizemet a vízforralóból, amit a teához tettem fel. Szólok neki, hogy ezt én tettem fel. Nem azt ő tette oda, mondja. Nem bazd meg, én tettem oda. Tíz másodperc alatt üvöltözésbe csapált a konfliktus. Zsidó, kommunista, faszopó vagyok ismét. Annyira pitiáner, annyira ovodás az egész, mégis képes két éves ember összeugrani ezen a fasságon. Elvégre, ha egy hét és fél deci kannából kitöltesz négy deci forró vizet a pohárba, akkor még mindig maradt három és fél deci forró víz. Ami pont elég lett volna az én teámhoz, de ő fölöntötte hideg vízzel és újra oda rakta forni. Tehát négy-öt perc alatt megint lett volna forró víz, de ezt nem bírtuk kivárni, mert egyszerűen pattanásig feszülnek bent az idegek. Hát ez van. Nem a vízről van szó. A lehetetlen összezártság megy itt az agyunkra. Egymás közvetlen aurájában élünk, és ezt egészen természetellenes megbetegít, kikészít. De mindig muszáj megbékélni, és szerencsére ebben Csabi is partner. Ő is tudja, hogy csak így lehet kibírni idebent. Március másodika Beszélő után visszafelé az árkába, a folyosókon ma szóba elegyedek egy bóval baszott csávóval, aki állítólag fű és fegyverrablás miatt van itt. Próbálok egy kis lelket önteni belém, mert szegény sajnos nagyon maga alatt van, főleg a napi két rivotriltól, amit beszed. Halk, csendes szavú, vékony, magas fickó, 26 éves is eléggé kész van. Láthatóan nem bírja a kiképzést, pedig viszonylag normális zárkatársai vannak. Tudom, milyen sokat jelent ilyenkor egy-két jó szó. Nekem is jól esett, amikor a többiek próbáltak nyugtatni az elején. Nem kell sok. Hogy vagy, mibe vagy, ez a büntetési tétel alsó és felső határára vonatkozik. Hogy bírod, mik a reményeid, van pénzed, jó ügyvéded? Sokat számít lelkileg, hogy nincs egyedül az ember, hogy foglalkoznak vele. Ráadásul nekem is jó esik adni, ha van miből. Lassan megemésztem a plusz két hónapot. Mi egyebet tehetnék? Végül is már csak hét-hét. A február csak huszonnyolc napos volt, ez hatalmas dolog. Négy hónap után már ki lehet bírni ezt a szart. Bálint érkezése óta sokkal kulturáltabb a légkör. Nincs fingás, csáncsogás, maximum köhögés és harákolás Csabitól, amit kurva nehéz megszokni. Ezek a kemény betonfalak minden hangot a triplájára erősítenek. Végeztem Almási Kitti Ki vagy te című könyvével. Nagyon jól megírt cucc, bár sok újdonság nem volt benne számomra. Mégis jól jött az összefoglaló a mai modern magyar ember pszichés nyűgeiről, így a sajátjaimról is. Azután belekezdek dr. Máté Gábor Szétszórt Elmék című klasszikusába. Bálintól kapom kölcsön ezt is. Elkezdem érni csinak a harmadik, a nőnapi verset. Újabb apropó, nem hagyom ki, megszerettem ezt. A nőnap sugárzás Címet adom neki. Már tizenkét színes ceruzával a szivárvány minden színét használhatom, Bálint jó voltából. Még többet mojolhatok vele, még szebb lesz a vers grafika, imádom. Nő-nap-sugárzás Legbelső lényege nemesebb a nőnek, mint bármely csodája a világ teremtésnek, Teremtő képzete női elméjében új világot nemz a szent anyamében. Embrió korában még ártatlan magzatként lüktet és lélegzik a tudatlan harmat lény. Fényes aranyes szór szülei fejére, pusztaléte áldása magasságos égre. Csecsem műként aztán mosolyt hoz a földre, éltető kacolja beleig, örökre tündérként ön öntudatlan lénye, szeretettel tölti be otthonod a fénye. Babarózsás kertjét angyalok vigyázzák, testvérek, rokonok óvják és gondozzák, minden vele töltött áldott napok, órák, legszentebb gyümölcsök aratását hozzák. Utóbb, cserfes kislány bújik ki belőle, ember legyen talpánki menekülhet tőle, szeretete, rajongása behálóz örökre, szabadulni lehetetlen dőreség előle. A nagy lány már ravaszabb fajzat, megjelenik benne egy önzőbb alakzat, szerelmes ifjancok buknak el előtte, jó néhányuk szévét ámorral átlött majd néhány kudarc után beérik a termés, bukdácsolások követte érdemi teremtés, felnőtt nővé érve kibomlott virága lesz egy férfi ember egyetlen világa. Feleséggé érett nőből lesz az anya, új életet teremtve ér végre haza, mit az élettől eleddi egyként megkapott. Most gyermek gyümölcsére mind tovább hagyhatott. Ha az égi áldás tovább is kíséri, unokák gyarapodását is megéri. Ha minden kapott, jót hűen tovább adott. Déd és unokáinak is üdvösséget adott. A nagybetűs nő egésze élete hálás. Hervadása is csak újabb feltámadás. Mert ami tiszta fény benne, a sugárzás, örökkön működő, isteni körforgás. Budapest 2023. március 8-a Erre este a telefonban sógórnőn felolvassa az üzenetét, hogy mekkora áruló, becstelen szarházi voltam vele. Hányszor kell még meghallgatnom, hogy micsoda féreggeci vagyok? Hát nem éppen a kibaszott büntetésemet töltöm érte? Mivel akar még büntetni? Nem elég ennyi? Négy hónap? Hat hónap? Egy év? Három év? Mennyivel tudom le, ha minden nap emlékeztetni akar rá? Ettől vajon jobb lesz? Akkor minek küldözgeti nekem a csábos fotóit, ha másik lábával meg közben belém rúg? És mire a spiri szövegek a képek hátulján kettőnkről, ha megkapom a szart is hozzá a nyakamba? Elbizonytalanít ez az egész Nem tudom hányadán állunk Nem értem, hogy most akkor szeretés van Vagy mi van Vagy majd meglátjuk A szél a kis tüzeket eloltja A nagyokat meg fellobbantja Ezt írta Ezt is Lesz ahogy lesz Esküszöm, hogy nem értem Ma nem is akarom Nekem most itt kell lennem Nem lehetek kint agyban Mert ide vagyok bezárva testben Itt kell túlélnem Március negyedike Ma fontos információk birtokába jutok a sétán. A kis sétálóban vagyok, a mellettem lévőben pedig R. Robert rója a nyolcasokat. Kint vásárlón volt, jó arcnak ismertem, meg semmit nem tudtam róla. Mikor itt bent meglátjuk egymást, lepetézek, de ő is. Meg tudom tőle, hogy természetesen ártatlan, és persze Sadl meg Völner Pál is ártatlan. Valahogy sejtettem. A kis sétálóról egyébként annyit kell tudni, hogy az a fogdás sétáló. 2,8 x 3,8 méter széles, tehát összesen alig 11 négyzetméter, és abba basznak be hármunkat. Ott nem lehet úgy sétálni, hogy két perc alatt ne szédüljön el az ember. Lehetetlen. Mint egy kutyaketrec de olyan kicsi, hogy az egy kutyának is kevés. Március hatodika Eszembe jutott, hogy van börtönújság, a BV lapja. Ráadásul meglepően színvonalas, színes, szagos, informatív és jó ránézni. És ha már van ilyen, és a fogvatartottak is írhatnak bele, miért ne használnám ki? Írok egy novellát magamról, arról hogyan kerültem ide. És a fű benne a tékozló jó barátom. Egy fél óra alatt sikerül is papírra vetnem, mikor újra egyedül maradok a brigát távoztával. Szeretem ezt a kreatívkodást is. Igazán jól esik megint alkotni. Jó tett, tetszik, vállalható, érthető célra törő. <gül> Remélem a BV is így gondolja, és lehozzák a börtönúságban. újságban. Ahó. Börtönújság BVOP kommunikációs főosztály Dr. Tóth Tamás BV Altáb Nagy 154 Budapest Eindl Imre utca 8 sajtókukacbv.gov.hu Azért vannak a jó barátok? Nyilván az alkohollal kezdődött, ahogy az már lenni szokott. Esetemben viszonylag későn tinédzserként egy vidéki szakközépiskolában. Inkább a tudományok érdekeltek, már egész kicsi gyerekkoromtól fogva. Jobb hiány egyfolytában tanultam, mert minden érdekelt, ahogy a mai napig is. Az egyetemre gyúrtam. A budapesti közgázon aztán kinyílt a világ. A kora felnőttes kollégiumi légkör végtelen szabadsága kibontott bennem valamit röviden, a rakkendról életérzést, amit már szinte kötelezően, de minimum elvártan az itallal illet fűteni. Kábi ekkortályt ismerkedtünk meg. Valami egész mást adtál nekem, nekünk, mint a pálesz, sör és boroskúla. Mélyebb és magasabb volt ez a barátság, mint az összes addig tapasztalt élmény. Végtelenben nyúló röhögő görcsök, égtelen poénok, hajnalig tartó elmélkedések, filmekbe illő, képtelen sztorik, felejthetetlen emlékeink meghatározó társa, sőt, idézője lettél. Igazi, elmaradhatatlan jó barát, a legjobb haver, akire mindig lehetett számítani. Ráadásul elmaradt a csúnya másnapos macskaja is, amiért külön hálásak voltunk neked. Később kreatív, innovatív tervezői munkám, hivatásom és hobbim a divat elengedhetetlen és megszokott hű alkotótársa inspirálója lettél. Bár soha nem tolakodóan, nem túlzóan, inkább megértően és készségesen rendelkezésre álltál, ha relaxációról, meditációról, kikapcsolódásról kellett gondoskodnod. Észrevétlenül a mindennapjaim állandó részévé váltál mint egy házasságban, egész jól megvoltunk. Egymáshoz szoktunk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, de a folytatás a rituális, rutinos megszokás lett. Már nem emlékszem, mikor lettél jó barátból, előbb csak közömbös, semleges, nem kívánatos, de levakarhatatlan vendég. Mikor kihúnyt köztünk a vonzalom, már nem kaptam annyit tőled, amennyit elvettél, Esténként még mindig együtt voltunk, én téged, te pedig a véremet szívtad. Már nagyobb volt a füstöd, mint a lángod. Nyűglettél, haver? Tudod, jóból is megártasok. Végül aztán komoly bajba is kevertél. Nem vettem észre, hogy galádó csőbe húztál, elvakítottad a szemem. Alattomosan behálóztad az elmém. Ezzel életem derekán szó szerint is börtönbe juttattál. Szégyenbe hoztál, tönkretettél, megaláztál. Hát ilyen egy jó barát, mond. Ezt érdemeltem tőled. Átvertél, elárultál, megcsaltál. Nincs, bocsánat. Végeztem veled örökre. Letudom, amit miatt a drám mér az ég, és nincs tovább. Megtanultam a leckét. Vezekelek, bűnhődök, törlesztek, Egyébként még hálás is lehetek neked, mert a rossz lecke is lecke. Sőt, mióta nem találkoztunk, tisztábban látlak téged és magamat is. Nem vagyunk összeillők. Kiválóan vagyok nélkület, köszönöm szépen. Ugyanúgy alkotok, teremtek, észnél vagyok, sőt, tisztán, egészségesen, élesen és éberen sokkal szebb és jobb. De mindenképp egyenesebb és könnyebb az élet. Nincs rád szükségem többé. Kösz a semmit. Egy élmény volt. Felejthetetlen. A 27.35-ös zárka rám jutó négy négyzetméterén leginkább ezt biztosan soha nem felejtem el. Herceg Zoltán divattervező, designer Fogva tartott. Budapest 2023. Március 7-e.